Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia benvinguts a l'informatiu migdia. La plaça de la Vila ha estat l'escenari que ha acollit aquest cap de setmana la tercera edició de la Marató de Tenis de Taula de Tiana, que ha organitzat l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs. L'acte popular obert a tota la ciutadania també ha servit per compartir una sardinada. A continuació us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Aquest cap de setmana s'ha disputat la tercera edició de la Marató de Tenis de Taula de Tiana, que organitza l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs. La jornada va transcorrer amb un ambient lúdic i festiu on també es va celebrar una sardinada a la plaça de la Vila. Les dades de natalitat a Tiana registren un increment en els darrers anys, ben al contrari que a Catalunya, que després d'un període de 13 anys de creixement, va viure el 2010 el segon any consecutiu de davallada dels naixements. Un programa de prevenció de drogues en l'àmbit educatiu i comunitari que s'ha impartit a les escoles de Tiana i Mungat i dut a terme per l'ONG Projecte Home a Catalunya ha obtingut el Premi Reina Sofia contra les drogues que concedeix anualment Creu Rosó. La periodista tianenca Cristina Villanueva, presentadora de les informatius del cap de setmana de la sesta, condirà a partir d'aquesta tarda una nova versió del popular programa Espanya Directo, que ha donat el salt a la cadena privada que gestiona Mediapro. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Gran èxit de participació en la tercera edició de la Marató de Tenis Taula de Tiana disputada aquest cap de setmana a la plaça de la Vila i que va ser organitzada per l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs, l'Assist. La Marató va aconseguir reunir fins a 15 parelles que van participar en eliminatòries directes per endur-se la victòria final. Un dels aspectes positius d'aquesta tercera edició va ser la participació de molts veïns a les taules habilitades per a aquells que no volien participar en el torneig. En aquest sentit, el president de la CIS, Toni Margalev, destaca la gran acollida que ha tingut la marató i que cada eina aplega més tianencs que volen passar una jornada practiquant un esport en què participen tant joves com grans. Home, molt bona perquè la gent està molt contenta, tothom s'ha passat molt bé, eh, tothom ens diu que, que hem de continuar fent-ho perquè s'ho passen molt bé i perquè està molt bé i, bueno, al principi estem molt contents. El bo és que la gent ja sap com funciona, i per la participació, bé, i contents també. Aviam, ens hauria agradat que hagués vingut algú més, que en lloc de ser 15 com l'any passat que haguessin sigut 18 o 20, però bé, penso que a poc a poc anirem, anirem com augmentant la, la participació. La parella guanyadora va ser la formada pels tianencs Ricard Casamajor i Eric Nolis. Per a les tres millors parelles es va fer entrega d'un lot de productes dels diferents comerços pertanyents a la l'assist. Margalefa ens dona més detalls del contingut dels premis. Els premis varien una mica perquè són tots regals del, regals dels, dels comerciants, de les, de, de les botigues i això. I bé, el primer premi s'emportarà dos menús pel casal, dos menús per la bimbingo, dos massatges, un MP4, un pen de memòria, unes ampolles de vi... Bueno, una mica una ha una mica de, dels productes que han donat els comerciants per aquest acte. No? A dos quarts d'onze, després de l'entrega de premis, tots els assistents van poder gaudir d'una sardinada amb un preu de 5 euros pels menors de 18 anys i de 6 euros per a la resta. Mm -hmm. Després d'un període de 13 anys de creixement, Catalunya va viure al 2010, el segon any consecutiu de davallada de la natalitat. Aquestes dades contrasten amb l'increment de naixements registrats a Tiana, que en els darrers anys s'han anat augmentant paulatinament. Les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, de l'INE, indiquen que l'any passat van néixer a Catalunya 1.041 infants menys que el 2009 i 5.086 menys que en el 2008. En canvi, a Tiana l'any passat es van registrar 80 naixements, 7 més que l'any anterior i 25 més respecte al 2008. L'agenda auxili judicial del Registre Civil de Tiana, Carme Dorado, ha apuntat que l'increment de la població jove que rebut Tiana en els darrers anys explica aquest augment de la natalitat. Això es pot explicar degut a que la població a Tiana ha augmentat en els darrers anys, perquè com ja sabeu s'ha construït molt i moltes parelles joves han vingut a viure aquí a Tiana i són parelles en edat de tenir fills... I doncs això sí ho tem, perquè si mirem les dades d'anys anteriors, indica que s'està incrementant paulatinament el nivell de naixements. En el conjunt de l'estat, l'INA indica que el descenge del nombre de naixements va ser resultat principalment d'una reducció progressiva del nombre de dones en edat fèrtil. La taxa de natalitat es va reduir a totes les comunitats de l'estat espanyol, excepte l'Aragó, Castella i i el País Basc. L'informe de l'INI no ho indica, però sembla evident que, a banda d'altres factors demogràfics, la crisi econòmica està afectant de forma negativa la natalitat, com indiquen alguns estudis internacionals. Les dades provisionals de línia indiquen que el 20,3% dels naixements registrats en el conjunt de l'Estat corresponen a dones estrangeres. En aquest apartat, les dades definitives corresponents a Catalunya es donaran a conèixer a la tardor. L'edat mitjana de la maternitat del conjunt de l'Estat continua pujant i se situa actualment en 31,2 anys, tot i que les dones de nacionalitat espanyola tenen els seus fills com a mitjana als 31,9 anys, mentre que les dones estrangeres els tenen als 28,7 anys. A Catalunya es van celebrar l'any passat 28.098 matrimonis de parelles de diferents sexes. Aquesta xifra suposa 511 matrimonis més que l'any anterior, en la primera recuperació de la tendència a la baixa de l'última dècada. També en aquest apartat estadístic caldrà esperar les dades definitives de l'Institut d'Estadística de Catalunya per comprovar l'evolució en els matrimonis de parelles del mateix sexe. Radio Tiana, les notícies del migdia. L'ONG Projecte Home a Catalunya ha obtingut el Premi Reina Sofia contra les drogues que concedeix anualment Creu Rosa. El jurat ha atorgat el premi en aquesta 19a edició al projecte Entre Tots, Programa de Prevenció Universal a les Escoles, en la categoria de Prevenció en l'àmbit educatiu i comunitari. Aquest programa que ha estat reconegut s'ha impartit a les escoles de Tiana i Mungat, on diversos tècnics de projecte Home Catalunya es van reunir amb alumnes, pares i mestres de les escoles per tractar el tema de la prevenció de drogues. A més, l'Ajuntament de Tiana ha col·laborat en el finançament d'aquest projecte juntament amb altres institucions públiques. Projecte Home Catalunya, que té la seva seu més important amb un gat, ha vist d'aquesta manera reconeguda la seva aportació en la lluita contra les drogues. El responsable de comunicació, Anna Solana, valora d'aquesta manera aquesta distinció. Estem molt agraïts al seu rotlla per haver reconegut la tasca que s'està duent a terme en, en prevenció, que està duent a terme Projecte Home Catalunya i també tots els altres centres de Projecte Home. I és un reconeixement, sobretot, a la tasca que, que estan fent els nostres tècnics de, de prevenció a totes les escoles, que porten molt de temps Eh, fent-ho. És una tasca difícil, dura, que normalment no, no es reconeix i per això ho, ho valorem especialment. Solana també s'ha dit en la importància d'aquesta tasca de prevenció, que és capital per conscienciar futures generacions. Alhora ha subratllat la dificultat que de vegades té l'ONG per introduir aquests programes de prevenció a les escoles. És una tasca que moltes vegades és difícil que aconseguir que que els col·legis s'apostin per ella, que els ajuntaments ho vegin necessari, però que nosaltres creiem en la seva viabilitat i necessitat en moments com aquests especialment. El projecte Home a Catalunya enguany ha celebrat el seu 15è aniversari i en aquest temps ja ha gairebé 13.000 persones. Recentment, l'ONG va presentar el seu informe anual del 2010. Una de les conclusions d'aquest informe recull que un dels problemes més importants que s'han detectat ha estat l'increment en un 20% del nombre de persones que demanen ajuda per la seva addicció a les drogues. La causa principal la trobem en la situació actual de crisi. Les dades del 2010 revelen també que entre els joves atesos la substància que més havia augmentat era el cannabis. Des de anys projecta Home a Catalunya a rep persones amb noves addiccions com poden ser els jocs en xarxa, els telèfons mòbils o el sexe a través d'internet, tot i que encara suposen una minoria. El lliurament del premi que concedeix anualment la Creu Rosa es realitzarà properament i comptarà amb la presència de la reina Doña Sofía al Palau de la Sarsuela. La informació local a Radio Tiana. La periodista Tiana en què Cristina Villanueva conduirà a partir d'aquesta tarda un nou programa a la Sexta, la cadena en la que porta treballant des de la seva creació. Fins ara, però, ho està fent en el Departament d'Informatius, on conduïa cada setmana les notícies del cap de setmana. Aquesta etapa quedarà enrere perquè a partir d'ara s'encarregarà de presentar el programa basat en el format d'Espanya Directo, que va acabar el passat 30 de juny després de 6 anys d'emissió. De fet, el programa adopta una variant del mateix títol, Verano Directo. La tianenca Cristina Villanueva, una de les cares més representatives de la Sexta, lidera aquest nou programa que consolida la seva aposta per la informació amb aquest format de referència a la televisió estatal. Villanueva explica para qué esta te la escollida para aquesta nueva aposta la puesta de la cadena es que eh, verano directo tenga un tono más informativo y de actualidad combativo que se mimetice muy bien con lo que es las esta noticias que ha dado un carácter muy personal a la cadena y, y creo que esa es un poco mi labor ¿no? eh, el poder identificar la sexta dentro de verano directo Semblava que la fórmula del programa s'acomiadava per sempre dels espectadors, però l'equip ja ha trobat una nova cadena. A partir d'aquest doncs, dilluns, l'equip d'Espanya Director arriba novament a les tardes amb un magasin en directe de dues hores que s'emetrà de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Les connexions en directe i un ampli equip de reporters desplaçats al lloc de la notícia són les senyes d'identitat d'aquest format d'èxit. El focus en la informació i l'actualitat suposa un gran desplegament de producció, tant tècnic com humà. Cristina Villanueva ens amplia els detalls temàtics del programa. A parte de las fiestas, por supuesto, de la playa, eh, vamos a seguir con las denuncias de la gente de la calle. En verano también pasan cosas y nos pasan cosas, ¿no? Entonces, eh, vamos a disfrutar de lo que nos gusta, pero también vamos a poder denunciar lo que no nos gusta. Vamos a estar con personajes, ¿no?, de actualidad, ¿eh? pero vamos a estar también con las noticias, con los secretos, con lo que nadie quiere que se sepa. O sea, vamos a hacer periodismo y reporterismo. Villanueva, presentadora de l'edició del cap de setmana de les cestes notícies, està llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i ha tingut una trajectòria professional totalment vinculada a informatius i a esports. Ha estat la cara de les dos notícies de televisió espanyola i ha treballat en informatius territorials de la televisió pública a Catalunya, on va compaginar el seu treball en informatius amb els esports en teledeporte i estadi 2. A més, va participar en la cobertura dels Jocs Olímpics d'Atenes 2004, els Olímpics també de Sydney, el Mundial de Natació a Barcelona i el Mundial de Motociclisme.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 entrevista. l'entrevista. coincidint amb la finalització de les temporades dels clubs esportius de Tiana, avui parlarem amb el coordinador del club bàsquet Tiana, Salva Rubio, que ens farà doncs, una valoració del que ha estat la temporada i alhora també doncs, en parlarà dels objectius més propers que té el club bàsquet Tiana. Primer de tot, molt bon dia Salva. Hola, Bon dia. Uh, doncs el que et comentava, ara ja hem passat unes quantes setmanes després de la finalització uh, de la temporada. L'activitat del club basquetien ha estat intensa. A més, teniu diverses categories i disciplines. M'agradaria que tu, com a coordinador, a doncs, uh, uh, primer de tot ens fessis una valoració general del que ha estat la temporada. No? Bueno, pues en general ha estat una temporada molt exitosa. No? La veritat és que el senyora masculí ha assolit l'ascens a primera catalana, una categoria que ja comença a estar molt bé pel, pel bàsquet regional i la veritat és que molt content no?, per aquest ascens i la veritat és que la resta de categories bueno, s'han consolidat, no? la veritat és que també estem a Spencer de que el senyor Femení eh, té bastantes possibilitats que pugui a segona catalana i la veritat és que la resta de categories inferiors també estem molt contents amb el, amb el balanç, no? I la veritat és que eh, la majoria d'aquells que teníem de... eren de primer any, el, el nostre cadet era de primer any, el júnior també era primer, de primer any, i han fet una, han fet una, una temporada bastant, bastant acceptable, i la veritat és que ja planifica la temporada que ve, que jo crec que també s'han fet bons equips, no? Sobretot, pues bueno, continuarem amb el... Senyor de la primera catalana, que s'ha fet un, un bon equip. La veritat és que també el Sub-21 preferent també s'ha reforçat amb bons fitxatges. El, sobretot el Junior, l'any que dos Juniors, i el Junior de, de segon any també té molt bona pinta. I la veritat és que molt il·lusionat per, per afrontar la, la nova temporada. La nova temporada. Podríem dir, doncs, a Salvat, que en aquest sentit s'han complert les expectatives no?, que teníeu. La veritat és que jo crec que la, inclús l'hem superat, no? La veritat és que eh, l'hem passat tot jo vaig agafar la coordinació i la veritat és que bueno, era tot una, una loteria, no?, a veure com, com sortiria tot. I la veritat és que ja que hes firmat jo a principi de la temporada passada, uh -huh. ara mateix està com, com està el club, no? Val, perquè fa els objectius de cara a la temporada vinent en quant al sènior masculí i femení, eh, quin serien, Salvar? Home, sense canviar serà la permanència, no? La veritat és que fa, estem parlant que fa 4 o 5 anys el bàsquet dianes es a, a territorial, no? La veritat és que ha canviat moltíssim, no? I la veritat és que serà un canvi, un canvi molt brus, no? La temporada que ve ja ens trobarem ja amb equips que ja són semiprofessionals, no? La veritat és que hi haurà equips que estaran lluitant per, Copa, per pujar a Copa Catalunya, una categoria que ja comença a ser molt competitiva, i la veritat és que serà complicada, no? Però, bueno, jo crec que ens hem reforçat força bé, el bloc eh, està bé, i jo crec que serem un equip bastant competitiu, no? Però, sense cap mena de dubte, serà una temporada complicada, no? I, i a veure, jo crec que hi haurà moments de la temporada que potser patim, però bueno, jo crec que podrem aconseguir aquest objectiu, que és la permanència. Uh -huh. consolidar, consolidar aquesta posició. Uh, Salvat, també hi ha un altre tema que et volia comentar. Uh, no sé si coincidint doncs, amb aquestes darreres temporades i amb aquest cert èxit que, que, que està tenint el Club Bàsquet Tiana, uh, ho heu notat també per part de la gent de Tiana que cada vegada implica més en aquest sentit. La és que aquest va ser un dels, dels, meus, dels meus objectius com vaig agafar la, la coordinació, no? Jo crec que, que el bàsquet estava molt allunyat de la, de la ciutat, no? I és un d'aquests punts que he fet molt, molt d'esforç, de, no? En que en què això canviés, no? La veritat és que aquest any hem fet hem, hem, una cosa molt important, jo crec que serà l'escola de bàsquet, no? Que hem arribat amb un, un acord amb l'escola Lola Anglana que l'activitat extraescolar de, de bàsquet la portarem nosaltres, no? I jo crec que això és un punt fonamental pel que, pel que el club creixi, no? La veritat és que jo quan vaig agafar la coordinació un dels aspectes que més crucis tenia l'entitat era aquest no? que, que ara estem pagant les conseqüències no? és que ens faltava eh, nanos de, de les primeres categories no? sí, sí, com... les categories bases inferiors del qual són fonamentals perquè aquesta mena d'equips doncs, puguin nodrir-se de cara al futur no? exacte, no? Això, això que acaba de dir tu molt bé és, és un punt fonamental no? jo crec que amb aquest acord que hem aconseguit això ens farà que aquest, que aquest CUP creixi, no?, i que no, no, que no es passi el que ens passa ara, no?, que tenim algunes categories que estan, que estan buides, no?, per exemple, del, del mini, doncs ja passam directament del cadet, no?, sense passar per l'infantil, no?, llavors, clar, ens, mm, notem això, no?, que ens falta algunes categories intermitges, llavors jo crec que amb aquest acord, la veritat és que, que es notarà molt, no?, sí, sí. també hem consolidat altres equips, no?, com el cadet, doncs jo crec que està fent molt bona feina, i com m'he dit abans, el júnior, jo crec que t'ha donava molt de parlar, no? perquè són jugadors que ho fan molt bé. No, suposo que en aquest sentit era important consolidar doncs, aquesta col·laboració entre les escoles de Tiana, perquè d'alguna manera, doncs, bé, Tiana sí, sempre ha tingut una tradició molt important eh, a nivell cultural, però potser faltava doncs, donar-li aquesta embranzida definitiva de cara a col·laborar doncs, amb els temes d'esport i sobretot en l'àmbit escolar, no? sí. De cara a la temporada vinent, no sé si eh, bueno, a nivell de, de, de club també noteu doncs, tots aquests aspectes de la crisi o de poder-se mantenir, no? Sí, la veritat és que és un tema que bueno, eh, està en tots els aspectes de la vida, no? eh, aquest, aquest de la crisi, no? que estem patint tots. No? La veritat és que nosaltres no estem aliens a no? aquest problema. I la veritat és que és complicat, no?, és una cosa que tenim molt en ment i que ens dona molts, molt mal de cap, no?, que és el tema, el tema econòmic, no?, ni eh, més sabem pujant de categoria, no?, perquè ja tots els arbitratges, clar, tota això, la taula sí. fa, federativa són tot molt més cars, no?, ah. i clar, és molt més complicat trobar espònsors i, i trobar gent que aporti diners per, per ajudar se no?, però, bueno, també estem treballant per això, no? Hem aconseguit també alguns petits responsos, que els estem molt, molt agraïts, no? Perquè la veritat és que és difícil trobar gent que, que doni diners per, per patrocinar un equip de bàsquet, no? Perquè, bueno, tal com està la cosa, és molt complicat. Però, bueno, hem treballat, hem fet grans esforços per això i hem, hem, hem aconseguit... Pues que tinguem tres o 4 esponsors que ens ajudin a tirar-se A, tirar a afrontar davant. la propera temporada doncs, amb unes certes garanties, no? i més tenint sí. en compte el que tu apuntaves, doncs, aquest canvi de categoria que, evidentment, doncs, incrementa puja els preus eh, de totes les despeses. No? Sí. Val, uh, Salva, un altre tema. Uh, de cara a l'activitat uh, recent que teniu, em sembla que esteu preparant el torneig 3x3 Vila de Això és de cal a setembre, però que d'alguna manera ja s'ha encetat, no?, tot el tema de la preparació.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 Eh, surti, no? eh, que la gent d'altres poblacions no? vegi que hi ha gent de Tiana que ajuda a bàsquet i que ho fa molt bé no? i la veritat és que intentarem que sigui un gran èxit la veritat és que, la veritat és que tinc molt bona acollida perquè pràcticament en una setmana de, de tenir-lo publicitat doncs ja hem rebut moltes trucades i, i molta gent que està interessada en vindre, no? la veritat és que jo crec que serà molt atractiu perquè el farem també el 3 x al pavelló, que hi ha molta gent de Tiana que encara a si costa sapiguer no, que hi ha un pavelló de bàsquet, i la veritat és que, que esperem tindre molt èxit en, el, en aquest 3x3. Perquè aquest 3x3, eh, eh, explica't-ho una mica, com està configurat. Sé que hi ha eh, doncs, ve unes categories de sènior, de júnior i de mini, però m'agradaria que ens expliquessis els detalls sobre això, eh, Salva. Sí, però bé, bueno, serà ser un 3x3 que estarà dividit en tres categories, Eh, sènior, que serà major de 18 anys, després eh, tindrem la, la categoria júnior, no? que serà eh, de 13 a 18 anys, i després serà la mini, no? que jugaran en, en, en, en 6 players de mini, que serà la gent de menys de, de 13 anys. No? I les categories seran mixtes, no? perquè veiem que no volem fer discriminacions entre, entre dones i, i homes, i que juguin tot barrejat no? perquè que no hi ha diferències entre, entre categories femenines i, i masculines no? i la veritat és que a mi m'agradaria veure aquest 3x3 amb el pavelló ple no? de, de nois i noies doncs, competint entre ells Clar, i el criteri d'inscripció és lliure no? qualsevol persona que, tingui, que estigui en aquestes franges d'edat eh, hi pot participar, no? Hi pot participar, sí, sí o sigui, És acostar eh, una vegada més doncs, l'activitat del bàsquet eh, eh, més enllà dels entrenaments o dels partits que es realitzen doncs, cada setmana doncs, acostar més al poble i donar visibilitat doncs, doncs, a, a les tasques que feu des del club bàsquet exactament, a més aprofitant amb el, amb el 10 de setembre que jo crec que és una bona data coincidint amb, amb la Diada Nacional i, i les festes del poble jo crec que la gent s'animarà a venir doncs molt bé, Selva Rubio, coordinador del club Basquetiana. Gràcies per atendre les micros uh, uh, de Radio Tiana. En aquest sentit, doncs felicitar-vos, felicitar-te a tu personalment doncs, per la tasca uh, per la part que et toca de la tasca d'aquesta temporada i bé continuar així i esperem que de quedar la temporada vinent doncs, com a mínim sigui tan satisfactòria com aquesta. Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies i bon dia, Selva. Bon dia. l'entrevista Ràdio Tiana, serveis informatius